Вона згадає його вперше зовсім не у стрію і не біля фатального ставка, а в гуртожитку невеличкого містечка, у якому побувала лише раз. І це був той самий, єдиний у її житті раз, коли їй доведеться позбавляти свого коханця цноти. Вона приїхала до того містечка разом із мамою і тодішнім маминим коханцем, відомим на всю країну політиком, який чомусь прагнув познайомити Лілину маму зі своїми батьками. Мабуть, Дарина ще не встигла або ще не хотіла розповідати політикові, що трьох разів, як вона вже встигла побувати в шлюбі, їй цілком достатньо і не варто знайомити її з батьками. Бо не існує в світі таких батьків, яким сподобався б вибір сина, а тим більше, якщо цим вибором є 45-річна, але все ще дуже вродлива, а жінка з дорослою донькою і зарплатою медсестри. Занадто незалежна і горда, а тим більше занадто освічена, як для медсестри. Дарина закінчила перед медичним училищем ще французьку філологію. жінка, яка курить і попри свою невеличку зарплату звикла до французьких парфумів та дорогих ресторанів. Ліля не пам'ятала, чим завершилася та зустріч із батьками маминого коханця. Вона цілком випадково опинилася тоді поряд, бо на той момент уже вчилася в іншому місці і зрідка з'являлася навіть додому. А це було під час канікули, вони з мамою домовилися зустрітися не вдома, а в батьків маминого коханця. Ну, точніше, у місті, в якому ці батьки живуть. Бо місто це вважається одним із найгарніших у їхньому регіоні. І оглянути його рекомендують усі туристичні путівники. Але до огляду міста Ліля так і не дійшла. Точніше, щось вона там оглядала, але голова її була зайнята цілком іншим. І навіть не спогадами про те, як Шура, так звали того випадкового хлопчину, з яким вони познайомилися в парку. У неї випав із сумки записник, і Шура наздогнав її, щоб повернути. Привів її до свого гуртожитку, а трапилося це вже наступного дня. Сексуальний досвід Лілі на той момент уже налічував трьох чи навіть чотирьох партнерів, якщо рахувати і той п'яний випадок, про який вона пам'ятає тільки те, що вони обоє – Заснули відразу же, тільки опинилися в ліжку. А вранці засоромлено розійшлися, щоб більше ніколи не побачитися. Але цей невеликий досвід примусив її збагнути, що їй таки більше подобається старосвітська манера довгих залицянь, несміливих поцілунків у задньому ряду кінотеатру, квітів та прогулянок під зоряним небом. Їй подобалося погоджуватися на секс після тривалих умовлянь і відчувати при цьому деяку зверхність до чоловіка, якому це було значно потрібніше, ніж їй. Принаймні, досі вона думала, що їй подобається саме це. Але все помінялось у той момент, коли Шура звернувся до неї з тупим запитанням про те, котра зараз година. Вона навіть не встигла вирішити, чи була це спроба позалицятися, чи він дійсно хотів знати котра година. Вони сіли на ту саму лавку в парку, у неї в руках було надкушене морозиво, у нього яблуко. І раптом вона помітила, які чуттєві в нього губи, як виразно накреслена їхня лінія, якими чіткими і глибокими є вертикальні лінії на губах. Як гарно було б спостерігати за крапельками вологи, що стікають по цих губах, зникаючи поміж рівними рядами зубів. Це могли б бути і крапельки розтопленого шоколаду. Так навіть було б краще. А потім вона злизувала б шоколадні сліди, проникаючи язиком аж на внутрішню поверхню ясен. До цих вуст пасували б Вразні і навіть різкуваті смаки – цитрина, ананас чи, скажімо, коньяк. Ну, полуниці, мабуть, були б занадто приторними, не кажучи вже про морозиво. У цей момент вона розуміла чоловіків, які воліли б бачити у кожному фільмі, навіть не саму а Лів Тайлора, а хоча б її губи, але крупним планом і щоб вона при цьому щось облизувала. Якість фільму при цьому не мала жодного значення. Лілія сама заговорила з Шурою, так і не з'ясувавши, навіщо він питав, котра година. Запитали його, чи він мешкає у цьому місті, і довідалися, що мешкає, і вчиться в якомусь місцевому технікумі, щоб згодом поїхати здобувати справжню освіту за кордоном. Він чомусь відразу почав розповідати якусь жаліслову історію про брата-наркомана і матір, які потрібно допомагати, про те, що виживає на копійки стипендії і харчується коржами, які місить із на та води, пече у духовці і запиває кефіром. І вона відразу ж захотіла спробувати ці коржі. Тому вони пішли купувати якісь продукти. І Шура водив її кудись